Dnešní evangelium je zapsáno u Jana 15. a 16. kapitole. Ježíš jim řekl, až přijde příjmůvce, kterého vám pošlu od Otce, duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mě vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku. To jsem vám pověděl, abyste se nepohoršili. Budou vás vylučovat ze synagog. Ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne. Ale to se vám pověděl, abyste si vzpomněli na má slova. Až přijde ta hodina. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Až přijde přímluvce, kterého vám poslu od Otce duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mě vydá svědectví. Tak Ježíš slibuje svým učetníkům příchod toho přímluvce, nebo jak králičky překládají toho utěšitele, ducha svatého. Tato první věta obsahuje celá dogmatika, hluboká teologie, z kterých tisíce let teologové mohli čerpat poznání trojediného Boha. Ale děláme dobře, abychom nejdřív se dívali do té souvislosti, ve které se v Biblii vyskytuje, proč se nachází tato věta na této místě, v Janově Evangeliu. Až přijde přímluvce, je potřeba již aby přišel ještě někdo jiný, než Ježíš? Musí, musí duch svatý něco na Evangeliu doplnit? V církevních dějinách byli takové křesťany, kteří říkali, Ano, musíme přijmout ducha do naší církvy. Jinak to nestačí. Ti druzi nikoliv netvrdili, že duch není potřeba, ale oni říkali, že vždyť ducha mezi sebou už dávno máme. Vždyť duch v církvi je, že? Milí bratři, milí sestry, tento příběh, krátký příběh z 15. a 16. kapitoly Janova Evangelia, Není tolik o tom, kdo má ten duch, ale spíš nám něco říká o tom, kdo potřebuje ducha. Kdo potřebuje ducha svatého a to jsou učeníci, to je církev, to jsme my. Tyto poslední kapitoly Janová evangelia před příběhem jsou jeden velký projev, jedna velká řeč na rozloučenou. Ježíš se loučí s účetníky a Ježíš má starosti o své účetníky. Proto přenáší, před, předna, přenáší tato slova na zelený čtvrtek při stolu před jeho zapřením. A jeho slova se týká nejenom těch 12 úředníků, ale týká se celé církví. A myslím se, že Janovo evangelium velice přesně reflektuje, jaká je situace úředníků, jaká je situace církví i za jeho doby. Vlastně tato slova Ježíšová provází církev v celé té době. V době jejich dějna i v dnešní existenci církvy mají svá opodstatnění. Ať je ta církev velká nebo malá, ať je mocná nebo bezmocná, jestli je Chudá nebo bohatá, potřebuje ducha a potřebuje to, aby Ježíš se o ní stará. Toto vám jsem pověděl, abyste se nepohoršili, aby, abyste vzpomněli na to, na má slova, až přijde ta hodina. Ta hodina, to tady není ta hodina, když Ježíš je vyvýšen na kříže, ta hodina je ta hodina církve, ta hodina křesťanského zboru, který musí a má vydávat svědectví o svém pánu. Je to chvíli osvědčené, když už Ježíš tam není, ale zároveň tam je. na to, jak to bylo s tím rozloučeným Ježišové třeba podle Lukášova evangelia, který nám líčí, jak Ježíš se je na jednom kopci a pak jim dává úkol. Jdete ke všem národům, učtejí, jí, a já budu s vámi. Tak Ježíš se na nebe vstoupil na nebesa a zároveň učedníkům slíbil, že bude s nimi. Je to paradox a my nevěříme, že Bůh je tam, kde je to modré naše oblohy nebo to modré do našeho vesmíru. Ale Bůh je v jiné oblasti, v jiném prostoru, v jiném čase. Neumíme si to představit. Nicméně Ježíš, který tam je také, slibuje nám, že zároveň je všude s námi. Kamkoliv učebnici jdou a podávají svědectví, tam bude i s nimi. A to je v pozadí i této řeč, že Ježíš se loučí, a zároveň nás ujišťuje, že bude stále s námi. A má starosti o nás a pečuje o nás. Až přijde ta hodina, vzpomeňte na, na to, co nám říká. Ježíš odchází, církev zůstává v tomto světě a Ježíš ví, Možná víc než učednici, jak je církev, jak jsou křesťané pod tlakem. Ne, není to legraci. Budu vás vylučovat ze synagog. Ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím úctívá Boha. Vyloučený ze synagogy, co to v té době znamenalo? To židovské náboženství mohlo v římské říši poměrně bez porušení existovat. Mohli věřit to, co odpovídalo písmu, mohli se scházet na bohoslužbě. A když kresťany z toho vypadli, z toho uznání jako židovská skupina, tak to začalo být nebezpečně. To je začátek pro, pro následovaných křesťanů, ne nutně židů, židy, ale židy, kteří cítili konflikt, možná tomu pomáhali svým udáním. Byli přesvědčeni, že je potřeba zakročit proti křesťanům, kteří neustále Rouhají pravému Bohu. A tak vyloučili. Nejenom ze společnosti, kde křesťany byly na okraji, ale také ze církvy bojkotovali a ublížili jim. Milí bratři, milí sestry, toto, tato situace pro následování křesťanů není naše situace. Dneska žijeme s demokratickým státem v míru, je zaručena náboženská svoboda, tak Ježíš nemusí o nás mít starosti? Musí. Dneska jsou jiné linie, jiné výzvy, jiné hrozby, možná ne tak nejším tlakem, ale jsou. Neudělejme to chybu, že hledáme konfrontace v různým, různých, různými politickými proudy. Církev proti Babišovi, že bychom hledali spojenci a nepřátele v dnešní době a chápali svoje svědectví tím, že máme se tady vybrat, kdo je s Bohem a kdo proti němu. Toto historicky jistě také mělo svoje opodstatnění, ale ani toto není naše situace. A když soustředíme na, se na politiku, na hrany z moci, na objednání stíháček, a na opozici proti tomu možná přehlídneme to hlavní. A to hlavně podle Jiříše není to, že někdo potlačí křesťany v jejich projevech. Ten hlavní rozpor, ten hlavní tlak, který leží na křesťany, je něco jiného. Oni s vámi budou činit, protože to s vámi budou činit, protože nepoznali otce ani mě. Tak to, co musí křesťany a opravdu musí a mají vydržet, to je v důsledku toho, že tohoto světa vůbec nepatří. Ani nepatří. Mezi pravicovými strany, ani mezi levicovými strany. Ani mezi fanoušky stíhaček, ani mezi fanoušky té vnitřní zbožnosti. To není ten tlak, který je nad křesťany, ale to, že reprezentuje něco, co vůbec není z tohoto světa. A to byl ten důvod, proč Ježíš přišel, proč Ježíš byl ukřižován a proč jeho otec ho vzkřísil. Že křesťany tady jsou světkově něco, nějaké pravdy, která v tomto světě ještě nebyla, která je od Boha. A to mají poznat ostatní. A proto křesťany mají podávat svědectví, aby poznali Ježíše. Dokud ho nepoznali, nebudou rozumět a bude jejich reakce negativně. musí být. Je to nutné. A když se nad chováním křesťanů nikdo nerozstřílil, tak možná něco dělá je špatně, protože ta provokace musí tam být. Abychom si to uvědomili, to je Ježíšova starost. To chce, abychom to přijali, abychom byli mu věrní, abychom byli připraveni. Ale křesťané nejsou jenom pod vnějším tlakem, jsou také ohrožení zevnitř. Svědkové křesťané bývali nejpřesvědčivější, když lidi kolem nich se všímali. Oni jsou obětoví. To má asi velkou cenu pro nich, když jsou ochotní vytrpět tolik věcí. Když byli pronásledováni, ano, když někteří zemřeli za svou víru, toto bylo moc silné svědectví. To není naše situaci, že bychom si obětovali celý svůj život za víru, ale víme také, každý z nás, že když máme nějakou zkoušku, když svou víru musíme osvědčovat musíme vydržit, tak to jsou chvíli, když rosteme duchovně. To jsou chvíli, když přijímáme ducha a když můžeme být vědomi jako křesťany. Ale většinou se náš život znormalizuje. Děláme ústupky tam, kde to jinak nemůžeme a uspokojíme se s nimi. Žijeme v tom a přeceníme se, také protože skutečně v konfrontaci nejdeme. Ježíš má starosti o nás, když jde opravdu do tuhého, tak to nedokážeme. Protože jsme nerostli. Ježíš nás nekárá, milí bratři, milí sestě, ani nenapomíná, ale stará se o nás a slibuje nás. Odvažte se, já s vámi budu. Posílám vám přímluvce, advokáta, utěšitele, posílám ho. Od otce. Tak, i když církev je nejunavenejší, i když je nejchudří a nejslavější, dokonce i zcela nespolehlivá, Ježíš tuto církev pověřuje. Tuto církev chce mít, aby mu dala podala svědectví. Čestiany mají přijmout Jiříšovu starost a Jiříšovu Mají přijímat sílu od Boha. A toto je vlastně opacrpnění celé té církvi. Jinak bychom mohli se angažovat na jiném místě. Zde je to místo, kde jsou ti chudáci, kteří přijímají sílu od Boha. Blaze chudým v duchu Neboť jejich je království nebeské, říká Ježíš. A jeden filozof Jorgen Kirkega z Dánska formuloval: Největší dokonalost člověka je, že má zapotřebí Boha. Nejde o to, že každý z nás. Mí, má mít, nebo může mít, nebo má skutečně Ducha Svatého třeba v sobě. To nejlepší a to nejdůležitější je to, že potřebujeme Ho. Potřebujeme Boha a odvážíme se o něj prosit. Tím přestává z Ježíšovi starosti o nás, Ježíšovou. Ježíšova peče u nás. Tím se k nám promluví, tím nám připomíná Ježíšova slova, že odpouští, že povolává hříšníka ke službě, že každý z nás může být světkem, že Kristus žije. Duch musí doplnit, Naš, naše církev, náš život, ale milí bratři, milí sestry, duch už doplňuje. Doplňuje a buduje a utěšuje ty, kdo ho potřebují. Bůh daruje chudým. Amen.